يَهْدِيهِمْ وَيُسْرُهُ بَعْلَهُمْ موږکې الله جل جلاله د مجاهدین متعالق پرمایل چې ولذین قتلوا فی سبیل الله کسان چې هغه شهیدان کله شوه بلار کې فلن یذل اعماله الله با د دې عملونه اغه نه زایګي عملونه به الله جل جلاله نه زای کی ورپسې یاد کین نن نې کې الله جل جلاله دو پې دې اغه ذکر کئ د دې لپاره دو نعمتونه اغه ذکر کئ الله فرمایي سه هديهم و یصلحو باله س <سيح> يرديم زرد چ الله جل جلالوبا دیت هدایت کی وایسلیه وبالهم والل جل جلالوبا ددی حالت اغه درست کی نو یو هدایت شو د دنیا کې مله هدایت کو د ټولو نبهترین هدایت الله داو کو چې د جهاد اغلرا چیا آخرت ته کم یو قسم زین ودان نه وي چې دنیا ته لاله چې کله کامیاب شي یو تنوي چې آخرت ته لال شي چې واپس دنیا ته لاله چې هلته کامیاب شي الا الشهد شهید که کامیاب وي ردت چې الله کوم مرتبه ورکینه دوی چې دنیا ته لاله بیا کتل شي بیا کتل شي دې ته تمنا کوي خبردار ده نه شهید نه چې کامیاب شه د دنیا نه لستړي بیا نه چې دنیا ته بیا لاله و الله جل جلاله غور ہدایت و تو کو اغه ہدایت چې دمر لویه مرتبه په وته ملو شو لارض جهادي و تو خلا بهترین لار وا شهادت و تعالی شهادت لار و تو خلا دین باندې همیت او په دین باندې غیرت او په دین باندې قرباني دل دا بهترین ہدایت شو. او کجندره اغه نو بیا مو تعالی ہدایت کی مزید توفیق بوله ورکي ا مزید با الله جل جلاله په ہدایت باندې چلی او وېسله به لهم او الله جل جلاله به حالت درستي نک شهيد شنم به الله حالت درست کی د در دنیا حالات به مولا درست کی د اخرت حالت به مولا درست کی الله به جنت تبوزي ثواب کامل به اور کی چې اغه نعمتونه به اور کی چې هميشه هميشه هميشه صحت همیشه خوشحاله اغاب وارد کی او کغازی شراغنو بیابم اللہ وارد کی ویدخلهم الجننت عرفا لہو او اللہ بے داخل کی دیل را جننت تا کم جننت تا عرفا لہو چی اللہ تاریب کڑے دی دیتا دی پا نشانہ کڑے دی اللہ جل جلال ہو دیتا خودل دی اللہ تلا دیتا نو قران و حدیث کیم او حديث کې تعارف د جنت راغله اودې ملا اخیرت کې هم وتوخي نو روايات دوه قسم راغلي دوه روايات ماره فل قران ذکر کړی دي یو روايت هوادې چې جنت کې بهر انسان تخپل کور نعمتونه او غیره دغه مفہوم داره هغه به داسې معلومې چې د دنیا کې ني معلوم دنیا کې مخفل کور مخپل کوسا او خپل نعمتونه داسې نه پیجنې څنګه به انسان اخرت کې خپل نعمتونه خپل کور ته پیجنې دغه د عمل سره دغه مشابهت ده دغه عمل په برکت باندې به انسان غفيجن او بعض روایتو کې د پرشتی ذکر اچي د پرشتي په پر ذریعه باندې به الله جلال جلاله تعارف و دوګي دغه د نعمتونه الله جل جلاله هغه ته درکړي نو داخل به گی الله جنت دا عارف حالهم چې ا جنته دا ته علی پکړې دي تا نو دنیا کې توفی کړي دنیا کې دا جنت ول عمل او دنیا کې متتعارف کړي بیان کړي دی غي دا عمل توفیقی ور کړي په خپل لار کې ذ قبل لو پغې کې د شهید کې دوه توفیقی ور کړي ان یو کې سم د تعارف مقدمه لا او الله وتعغیمتونو بیان کړم دی او بل اخیرت که بیم اغفی جنی ویدخنوهم الجننت عرف فحالهم اولا جل جلال جلال هوا دی داخل کی جنت تا اغا جنت چه اغا خودل دی دویتا تعروف کڑی دا اغای لهم دویتا یا ایوها الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم د الله جل جلاله تسجيور کوي جهات طرف ته تيزي ور کوي مؤمنانه او يا ايها الذين امنو سره نو مؤمنانو ته خطاب دي الله بلار کې جنگي او ایمان زکه ذکر کوي چې ایمان د ایمان په سپت باندې الله تیزی ور انتن ان تنصر الله کچری تاسو د الله جل جلاله امداد کوه نو ګورځه الله امداد د الله د امداد نهرات د الله ددينین امداد خبر د انالله په جهات سره په مالی جهات سره هر اعتبار سره د الله ددينن امداد انسان کوي خصوص دلته نست د په جهات کې او نور شامل دی ن مطلق د هر اعتبار سره کا مدسه د کا مسجد دی د الله دین ته تقیت ووررک د الله دین امداد کې کا جهات دی چې جهات باره کې خو اګه کې نست خبر ده اندره نو د ټول کې امداد چیرې الله وی کې چیرته امداد کې وعده الله یا ندا د دین ينصركم جلال جل جلاله مستاس امداد اګهي دا ظاهر خبره ده دا څوک لري موجوده مسئله ده د پليستین د یو موټه مجاهدین ورغون ته کې 40 کیلومتر یو ترته 100 کیلومتر پرېبل شامل باندې وړه ون ټپټه او تروسه پوری جنگي کېنه نیم تقریبا 100 دويش میزایل لګي لکه اویا رځوش س کې وانت ځای او امریکا او برطانیا او فرانس اسرائیل غټ غټنو مالک چې هغه یې او بیا مل الله جل جلال هویت همت ورکړي ده هغه په دې مو تعریف دي چې ار دامن په جنگ اغستيني شو د سياسي البګار او رانداله دلدا دوم ملک بکاردی الذي ظالم الملك بکاردی الذي ظالم الملك بکاردی ذا تعلق امدادی خبر زان درازی واليايو آ... الذين خبر تنصر الله ينصركم الله جل جلال جلاله بستا سو امداد کوي ويثبت اقدامكم او الله جل جلال جلاله با مزبوته قدمو نستاسو قدمونو مزبوطول نمرات استقامت ته جهاد کې بلاته اوسنۍ استقامت در کې استقامت سربجنګيږي मजबूतीیا سربجنګيږي قوت سربجنګيږي وګور دا دنیا کې معلومه خبره مجاهدین کله کلاړي دا غي پسر باندې ټوپه ني اغې هغه جنګي چې کم سيزونه یې غنی چولي ټینکو نه یو سني بل سني اخو کلم مضبوط چې کمزې کېږي پيش قدمي کوي دا غد نه رستم خبر نه اندل پښابانه بود خدا په سب باندې الله جل جلاله اغې ثابت قدمي ور او ثابت قدمي په تشريعه اعتبار سره ور کړې یاد له فضایل ور کړې د پیغمبر په جواب بیان کړې دي او هغه ټیم سره الله جل جلاله امدادونه کوي د یو طرف نه د بل طرف نه الله جل جلاله د هغه قدم مضبوطی او استقامت او تور گی تخ دينا والذین کفروا فتعس لهم وضل اعمالهم او هر چې هغه کسان چې کا پیراندي چې هغه د باطل امداد کوي د باطل د پر جنگيګي نو الله پرمحي چې دا غي د پر تاس دي به نوسترتی د دا, دا سوک امداد نه کوي تاس خزلن به نوسترتی دا غي امداد نه کوي دا غي د به امدادي دا یا تاس معنا هلاکت دا غي د پر هلاکت ته وضل او الله جل جلاله هداي عمل نه چي دي اغه زایکڑی نو کفر اوганда عمل نه خو زای زای دی اخو لازم نن خبر زای دی چې کم نیک عمل کړی دی نو د کفر په بنیاد باندې دا غی په نیک عمل باندې له دنیا کې سنا سور گئی او اخرت کې په غی باندې اسم غی تر نه ملا وی اغه برباد دی ا ختم دی بی زای دی ولذین کفروک و تعسلهم و ضل اعمالهم الا دی عملنا ذاکر ذلک وجه بیان دا تاسو لري الله دی کوم راکړو عملونه ولول زی کړی بیان نه هم کری ما انزل الله زکدی بد غنله د الله کتاب لره الله چې کوم کتاب اغه نازل کړی دی او دا, دا الله کتاب بد شي دا الله کتابي بد کتاب شي اغه خنه غني اي ته سحر ويږي ته جادو وي باغ سره هدایت نه حاصلې داغه مقابله کوي شور غوا کوي داغه په تلاوت کوي نو دا دد ووج نه ځال ک نه هم کري هو منزل الله پهحبت الله هو مال هم الله جلله جلال او بربات کړيدي عملونهګوره د کتاب د کوآې پاک دی سره د چا ډه والی الله جلله جلال اغ تبا کړړي او چاچم دا کتاب الله مح کړی دی نو حیث مفون دی چې م کړی دی عملې پ کړ دی ویللی دیغ الله جنت ته رارسولی. افلم يسيروا في الارض فينذروا كيف كان عاقبه الذين من قبل تخيف دنيا بده او یو نمونه الله ذکر کیوته الله یو دین نه ذکر زی دیلی ازمکه که فهم یا فهم زر سو چکی دا نظر دومنه خبر دهن دل دا نظر دومنه راضی دیو ګوری كيف كان عاقبه الذين من قبل چې سرنګ شان جام دا کسانو چوړان دې د دې نو اغې کفر دا الله نه فرمانی کوله اغې د الله د کتابونو سره نه او اودنه حق د پاره او د باطل لپاره اغې جنګېدل نو دا اغې سہالت دمر الله عليهم ولل کافری نمثالوا دمر الله عليهم الله غي هلاك هلاکت یې راستو عليه پاغې باندې عليه امواله او اولادې اغې په مالونو باندې دغې په اولادونو باندې پغې باندې الله بربادي راستو مال او اولادې ورته باغو ولل کافری نمثالوا الله پرمید د کافرانو لپاره مثال شته د دې اهل مکه د پردې پرمخ کې نمونې شته کړه مثالو نشته کړه عادیانو ته دی وګوري سموډیانو ته دی وګوري د نوح علیه السلام کوم ته دی وګوري بل نه مونږه موجود دي ولل کافرین امثالها د دې لپاره مثال نه مونږه موجود دی وګوري دای دا دا دا عمل ته دی وګوري د عین د عبرت چې دای دې عمل په بنیاټ باندې سر څوکلو نو کدی عمل کړي الله جل جلاله بدی سرم اغه سکارو کی کم چې الله تعالی اغه سره کړی ذالک بان الله الله دا د دې وجهنه کافرانو د حلاکت ادمو ممنن رسرت کافرانو ل جنت پر کل او اغه د عملون زا يقول د دوالو وجه ذکر گئی ذالک د دې وجه بیان الله مولا الذین امنو چې الله جلال جلاله مولا د مددګار دی کار جوړاون کې د دا کسانو عامو چې ایمان وروړي وانه الکافرین لا مولا لهم او د کافرانو د پر مولا کار سازون کې سوګدوس دغه نشته ولله د ټول مولا دی مولا په مانا د مالک او د مالک حقیقینو هغه معنا دلته نه مراد ذکر کافروم الله تلا مولا دی او د مومنوم الله تعالی سره دی مولا دی وردو الاله مولاهم الحق بل ځکه رازي دا کافران بخپل مولا ته واپس کړشي چې کوم مولای حقیقي دی مولا پمانه ده مالک مولا پمانه ده رب مولا پمانه ده مالک حقیقی هغه ده کافرم الله مولا ده ده مومنم الله سچ ده مولا ده دل تک مولا کارساز مانالا ان الله مولا للذين عملوا یقینا الله تالا مولا ده کارسازون کړي دا کسانو چې په الله ایمان ورول دي وانل کافرین هر چې کافراند لا مولا هم ده دي کار سوق نه سمیدري کارسازون کې نشي دا اول سمينه وي په موقع باندې دمر الوی وی ډلې د دین ناکام شي افغانستان کې ولې ناکام شو ځکه د غي کار سزاونه کې د غي شت د الله طاقت نو مجاهدین ولې کامیاب شو شت د الله طاقت ال تولې دمر پوجو نه دی په ځونو ټینګون دي او آخر کار ګوره نتیجه بدای چې دی بزلیل زی خپل کسانو لې خپلو کلبام بارو کی خپل ملکی جګړه جلسی کلسو کی کلسوله ځکه د غي کار سزاونه کې نشته انجام کار د غي خرابېږي ځکه دا غوې د پرا شاته متصرف کار سازون کې غنشته او الله جل جلاله د مؤمنانو کار سازون کې دی الله د مؤمنانو کار هغه سازي او برابر دی خجي سیاه <سيح> دیهم زرد چه اللہ جل جلالو با ادایتو که دوی تا ویو سلیو با لهم او دروس پگی حالت دوی دو ویو دخلهم الجلالتا واللہ جل جلال جلالو با داخل که دوی جلالتا عرف حالهم چنی شانده نیشانده نی کڑی دایی تارو پی کڑی دی تا اوپ چې تعب دا جلتې کړړ دله همم دوته یا نا من کسانو چېمانې راړ دی انتن سر الله کجل تاسو دا دله کو سر کوم ندله ددن کو ی الله تالا بهد ستاسوو کې ثابت قدمه کوم مضب بې ونهستاسو واللهنا قسان ک فروچ کو پرې نو حلاکت د غید پرا و الله ما لهم الله جل جلال زای کړی دی عمل نه ذالک کا دی ددي وجه بیایان نووم یا کن دوی چېدي ڪریو پدي ګړ لرري انزل الله او چېنا زکړ د اللله تعال فاحبتتهاعماللهم الله جل جلال ہوزای کړي د عملو ني فللمسییرروفل اوړ دی دی نهدي کرزیدي لزمم کې فینګور چېدي یګورو کېفکانه کې بله دی نه من قبلیم سرن کې شان جام دا کسانو چوڑان د دد نودممبار الله عليهم الله تعالی حالاق را وسته او پاغی بان او دکان د لپاره د کافرانو امثال او نمونه د دوی دي اه مثل دی دي اغه تیری ګوري رالک د اده دی وجي بیان الله جکن الله تعالی مولا الذین منو مولاده کار سازون کې دا کسانو دی ا منو چی معنی راول دی وانل کافرین او یکنل کافران چی دي لا مولا لهم نشتر کار سازون کې د دو لپاره الحمدلله رب العالمین تکید و صلادو سلام علی رسول محمد ولی و صاحب اجمعین یاللا موږ ست عارف په فراعت را نصیب ک دنیا کی اخرت الله کریم خو استاد دین امداد او نصرت را نصیب کی الله کریم الله کریم خو دا کافرنج بند تا اسراونی حلاکت الله کریم خو ده هدایت قسمت کی نه الی تبا برباد کی مجاهدین تاسانا الله الله zum yeah, wieder yeah.